І зубами, що вчасно не повішав їх усіх, і пропонує спосіб розправи з ними, колисувати, чертувати їх і так далі, за те, що от їх, бідних, до такого довели. Костик злякано втягає голову у плечі і тиснеться до Максима. Він боїться, і він має рацію, бо серед цієї роз'юшеної людської стихії до безглуздого самосуду зовсім-зовсім близько. Причому будуть бити і убивати такого от Костика за те, що він проклятий коректор, і професійні вбивці, і люди, які ніколи курчати не вбили, які колись любили пташок і дітей, і книги, і церковні співи. Всі вони, ці люди, тепер пустилися берега. Оглилися, мовляв Соломон. Тут-то оглилися їхні серця, і в тих серцях був тепер. Лише чад, знову літаки, і знову все падає нить, а як небезпека минає, знову розливається отой чад, чад з ненависті і злоби. Це також ошалілі з переляку люди робили репетицію в лапках, бо ж, бо ж усі кожної хвилі чекали спецтрибуналу. Найбільше, мабуть, дісталося в цьому звалищі німцям. Не тим, що десь там літали і бомбили, а тим, що були у камері. Їх було троє. Троє військовополонених, недавніх німецьких солдатів. Власне, від їхнього солдатства, від їхньої величі військової, в них тепер нічого вже не лишилося. Хіба що лише старі брудні, подерті і завошивлені штани. І все. Замість чобіт на них були якісь мотузяні лапті, замість шапок нічого. А замість шинелів – старі сірі коци. Вони кутилися у ті коци і тиснулися один до одного. Вони навіть не сідали. Вони, тиснучись отак, стояли купкою, бо не було для них місця, щоб сісти чи лягти. Та й не брак місця змушував їх стояти і злякано з невимовною тугою тиснутися один до одного. А те, що всі їх злісно штовхали ногами – Наступали на пальці, ходили по них, зумисне підбивали під коліна, ще й обкидали нечуваною лайкою. Дрібно тримтячі полонені стояли в найгіршому місці, при вихідних дверях у тісному коридорчику біля параші, нагадуючи собою безмовних телят, притягнених на заріз. Ті, що підходили до параші за потребами, мочились їм на ноги, і кожний знаходив спосіб якось виявити свою безмежну до них зненависть. Не розуміючи мови, німі поневолі, німці дивилися здивованими, жалібними очима, відкривали роти, би сподівалися ними щось почути і зрозуміти, але в них вистачали і інтонації голосів та мови вчинків. Серед усіх упосліджених вони були тут найбільш упосліджені. Особливо в критичній ситуації вони опинялися кожного разу після налету німецьких бомбардувальників. Коли ті бомбардувальники вже віддалялися, тоді маса, вставши з колін і з черев, була недалека від того, щоб цих трьох фріців геть розтерзати. Цілий день пройшов, як у тяжкій учатці. Та й справді це людське звалище видувало з себе тільки сморід і чад. Навіть онучі видавались Максимові шляхетнішими порівняно з тим, що тут звалося ще людською душею. Так-так, кипіла його думка люто, самум, самум диких піщинок, одержимих інстинктом самознищення, руїни, загибелі. І от їх нагромаджено тут цілу дюну. Це тут, а ще ж. І, ніби доповнюючи ці болючі думки Максима, до його свідомості долинула випадково почута серед загального галасу фраза, з чого було видно, що не тільки він, а й ще хтось тут думав його думу. Та фраза була промовлена меланхолійно, до самого себе, кимось у кутку, у звалищі, тихо, як зітхання, зламано і безнадійно. Вони поставили стелю і людина вже не може злетіти вгору. І все. Цю фразу було сказано майже пошипки, проте вона прозвучала для Максима дуже голосно. Хто це сказав? Та даремно Максим дивився в гущу, щоб угадати, хто ж сказав ті слова. Серед брудних, зарослих щетиною, здичавілих облич, здавалося, не було жодного такого, яке своєю духовною печатчю Могло б видатися за відповідно до цієї фрази, так і не зміг Максиму знати, хто ж то сказав. Та це й не було важливим. Важливим була сама ця приголомшуюча думка: стеля, так авіатори називають межу можливого для літака щодо піднесення вгору, межу можливого, лімітованого спроможностями мотора чи спроможностями людини. Отже, той сумний голос виявив, назвавши страшну річ, «Стелю в людині». Вони поставили її людині, як останню межу. Вони. Хто вони? Ясно, вони ці всі соломони і зайці та подібні. Попи і хами від марксизму, ідеалізму, матеріалізму, фашизму, гітлеризму, ленінізму, ізму-ізму. Пророки і апостоли, вожді і виконавці, Соломони і зайці. Два полюси однієї цілості. Діалектично сполучена єдність протилежностей. Ось тут вона виявилася. Соломон – теорія і система, заєць практика. Що людина може? Людина нічого не може. Так, вона вже не може злетіти вгору, вона має стелю, і вона повзає, як хробак, Тому повзає, що повзучому не так просто впасти вниз. У крайньому разі можна не впасти, а сповсти вниз, і там якось жити. Ось, це тому меланхолійний тихий шепіт серед людського звалища прозвучав так голосно для Максима – стеля. І ставало вже зовсім не жаль Максимові, що їх усіх тут, і його разом з ними, так близько підвели до того печального янгола на цвинтарі. Залишився лише жаль до самого того янгола, бо усе ж це насправді зовсім не варто було великої скорботи його прекрасної, хоч і кам'яної душі. Як добре, що їх підвели вже до цього от цвинтаря. Колись він, іще малим, у хвилини тяжкого розпачу мріяв про те, що тут, де лежать усі його предки, де лежить і вся його рідня, сестри, брати і нарешті батько та мати, де так затишно і сумно лягти й собі теж і розпилитися, спочити в цій рідній землі, топтаній дитячими ногами, порости буйним чебрецем, кущами бузку, черемхою і шумливими соснами». На цвинтарі сосни гудуть, як прекрасно гудуть оті сосни, таємниче, загадково, чисто і вічно, як прибій морський. Неначе то душі розмовляють між собою, мовою вічності, про все і про всіх покинутих, колись люблених, омріяних, втрачених. Душі, велич і вічність яких, Максим так завжди вірив, вірив безмежно, до болю, до сліз, людські душі. І от людина вже не може злетіти душею вгору, вгору до божественних висот. Не може. Невже ж не може? А вранці відбулася сцена, що струсонула Максимом, як ураган билиною. Ця сцена відбулася у крихітному коридорчику, де стояли ті три німці біля параші. Проспавши ніч стоячи, вони похитувалися на ногах і трималися один за одного, та все ж стояли вперто. А навпроти них, біля вікна, стояв якийсь командир Червоної армії, теж арештант, у шинелі на опашки, без паска, в шапці, насуненій на очі. Він водив щелепами, аж йому понадималися моргулі на скивицях. І все курив лютий-прилютий, сам низенький і вугластий, обличчя його подолбане віспою і перетяте шрамами, і теж вугласте, щелепати заросле рудою щитиною, мало собі щось звіряче. Коли Максим глянув на це обличчя, у нього пішов холодок поза шкірою. Ось де суть формули